At last. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No. The honor is mine. Please, come. Sit. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole, hmm? You could say that. I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neil? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there like a splinter in your mind driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us.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 And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Side. You look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Are you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Freeze it. This... This isn't the Matrix. No. It's another training program designed to teach you one thing. If you are not one of us, you are one of them. What are they? Sentient programs. They can move in and out of any software still hardwired to their system. That means that anyone we haven't unplugged is potentially an agent. Inside the Matrix, they are everyone and they are no one. We have survived by hiding from them, by running from them. But they are the gatekeepers. They are guarding all the doors, they are holding all the keys, which means that sooner or later, someone is going to have to fight them.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 Det jag ska säga är faktum. De hemliga organisationerna av världsmakteliten är inte längre no hemliga. De har planerat och nu leder oss in i en envärldskommunistisk regering. Idag så är det den 4 februari 2018 och sitter hemma hos Patrick. En kvartett, det är Simon, Patrik och så har vi bjudit ner Daniel från Stockholm. Så vi har haft två trevliga dagar här. Så tänkte vi att vi samlar oss och spelar in en podcast när vi ändå är på samma plats fysiskt. Jajamän. Mm. Så... Ja, vi. Hade ju lite hastigt avbrott senast när Simon fick gå och hade lunch eller middagssällskap. Ja, Så att vi behöver ju komplettera lite med den här solsystemsmodellen. Mm. Och det jag kom på att vi inte har berättat i den podden, det är månens omloppsbana. Hur den kan projiceras på de andra planeternas omloppsbanor och solens ja, station kring sin egen axel. Så kan du berätta lite om det Simon? Ja, det är... Det visar sig då att månens omloppsbana, alltså månens sidereal period, det betyder när månen kommer tillbaka framför samma stjärna. Det heter sidereal period på engelska. Det, den är uh, 27,3 dagar. Det tar 27,3 dagar för månen att komma tillbaka framför samma stjärna. Då är, då är det, om jag har förstått det rätt, så här, att om man står på natten mm. och tittar på månen mm. så är den framför en stjärna. Ja. Och sen så väntar man ett antal dagar och går upp och tittar varje natt vid samma tid. Och den tiden det tar för månen att nästa gång vara ja. framför samma stjärna ja. när man står och tittar på den samma tid på natten. Det är ja. den här sidereal perioden av månen Ja, och det är 27,3 dagar. Det är 27,3 dagar det tar då. Då kommer tillbaka till samma stjärna. Ja, just det. Okej. Ja, okay. ja. ja men då gör jag med. Och då är det väldigt intressant att äh, märka att de som har studerat solen, hur solen snurrar runt sin egen axel. Solen tar faktiskt 27,3 dagar att snurra runt sin egen axel. Mm. Och det är, då, det är nästan precis samma siffra i 27,322 för månen. Ja, de säger 23, 24, för, men det, man antar då att det är precis detsamma och det är två helt olika rörelser va det är solen som roterar runt sin axel mot eh, bonen som åker runt oss mm. som du är måst, samma tid då måste jag I fråga Stina roterar solen med sols eller <laughs> mot sols <laughs> <laughs> <roterar> mot sols <laughs> okay. och bonen åker också mot sols runt omkring oss va? Ja, vi ja. ska inte tänka på att vi ser uppifrån som om vi satt på nordstjärnan och tittade ner ja. Det är så liksom astronomer alltid har ja, på ja, systemet. Ja, just det systemet. Så det gör det rätt intressant då. Va? Varför skulle månen ha en period som är liknande solens rotation mm. i Copernicus-systemet? Månen är ju bara en liten satellit i Copernicus-systemet som åker runt våra lilla värld på tredje banan liksom utifrån solen. Men här är det lite mer logiskt i alla fall, eftersom månen blir ju då i mitten av systemet som åker runt världen som är faktiskt centrum då av vårt binärsystem. Och jag vet inte om vi sa det i sista podcasten, men det är så att uh, jorden ligger, världen ligger i mitten, bara i varje centrum av dansen som Mars och Solen gör. Mm. Det kan man ju repetera gärna ofta. Mm. För att vårt binärsystem är då komponerat, alltså det, det är, består av solen och mars som eh, världs eh, omloppsbanor kryssar varandra. Ja. Mm. Och det, jag bara ska säga, ja. jag tycker det var så intressant när... Eh, Alltså, just det här med Sirius och det kanske du pratade om förra gången mm. men, men det är ju så här då att jag menar, vi, vi, vi kan inte ställa oss utanför vårt solsystem och titta på det och se vad som händer mm. men vi kan titta på andra äh, stjärnor och Precis. hur de beter sig och tittar man på Sirius mm. så är ju det en binärstjärna, ett, en binärstjärna eller en då Sirius A, Sirius B mm. och de dansar runt varandra mm. och de har Sirius har väl en, en ungefärlig omloppstid, då va Det som mm. motsvarar ett solår här, då, mm. va? som är 70 år. F 50 år. 50,1. 50, ja. Men det som jag tycker är intressant också, det är ju det att Sirius är ju då större än vad solen är. Ganska betydligt större. 1,7 gånger det så det 1,7 gånger, ja. Så då kan man ju tänka sig att, ja, den kan ju ha en, en, en liksom lång, längre period, då, va? Ja. Men om man tittar på de här proportionerna mm. som Sirius har mm. jämfört. Med, man... Sirius A och Sirius B Ja, Precis, Sirius A Om man jämför det med solen och mars ja. Då har du exakt samma prosum prosu... ja. Det vill säga Men... eh, Sirius A är 1,7 gånger större än solen Och Sirius mm. B är 1,7 större än mars ja. mm. och, och liksom solsystemet Är ett mindre system Mm. Ja. men har exakt samma ja, konfiguration Sirius... så att det känns ju vettigt då att liksom, ja, men då, då roterar vi det här lite snabbare då. det vill säga mm. att det tar bara ett år för, för solen att göra ett varv i sitt system och det tar 70 år mm. för Sirius nej 50 nej, förlåt, jag 50 men sen är det då då tänker man säga om Sirius A och Sirius B är liksom tvillingar av solen och mars undrar man, ja, men finns det då kanske någonting som liknar världen i Sirius-systemet? Mm. Och det har faktiskt blivit, det är astronomer som har försökt att se om det finns en tredje objekt för att det har snackats om i många år. Det var en fransk team som menade att ja, det borde finnas en sirius C men då kan inte se det med teleskop för att den, den är liksom antingen för liten eller liksom döjd av, av uh, the glare. Vad heter det på svenska? Ja, det starka ljuset från länan, Sirius Men om det då finns, om, om det vi, vi, vi, en, äh, i framtiden äh, hittar då, fastslår att det finns Sirius C, mm. då är det <här> världens tvilling. Mm. Så vi har, <här> Sirius-systemet kan vara liksom en, ja, en twin Twin sister och vårt system, men det är, det är ju bara spekulation just nu. Men vad vi måste vara klar, klara över är att Sirius är bara en, ett exempel av 85% av alla stjärnor är ju binära. Mm. Just det. Och det visste man inte i 1600-talet. Det är mm. något som vi har lärt oss de senaste 20 åren. Mm. Och vad gör astrofysik idag? Astro, Modern astronomer de gör just det. De letar efter binärstjärnor för att det verkar som om de leder mer och mer och mer. Mm. Och det, runt omkring binärstjärnor de hoppas hitta en jordliknande planet. Mm. Mm. För det, det är där de, de ser det. Alla binärstjärnor har liksom, nästan alla, mm. har någon planet eller flera planeter till och med. Mm. Mm. Så då letar de efter en planet som liksom... Lika nära från kärnan, uh, uh, som ska vara då tillsvarande solen. Mm. Någon planet som har liksom samma avstånd så det kanske kan finnas vatten där och liv och så och så. Mm. Och det är en, en stora, stora fads nu av alla astronomer. Det är det de gör mest. Mm. Och de har nya tekniker för att uh, de har hittat på väldigt sofistikerade Tekniker till exempel. Advanced optics heter det. Mm. Som gör att de kan skilja då den här enskilda punkten. Som nästan alla kärnor ser ut som bara en punkt. Mm. Med, utan teleskop så är alla kärnor i en punkt. Va? Just det. Men med starka teleskop. så ibland så kan de se den lilla kompanion. Alltså kompisen. Mm. Som i vårt fall är mars. Mm. Och ibland så kan de inte se den. Vad gör de då? Då tittar de på den stora kärnan. Och ser att liksom voblar lite. Om, de, om den oscillates. Fram och tillbaka. Mm. Då betyder det att den måste ha en... en partner. Mm. En, en partner. Och det, det har de väldigt sofistikerade på latin för att se. Mm. Och det, är, det fortsätter de att se när de mer och mer och mer stjärnor. Mm. Har den här oscillationen så det är... Mm. Kanske liksom en dag så upptäcker vi att 100% av stjärnorna är binära. Mm. Mm. Ja, jag ty tycker du nämnde eh, på 1600-talet. Då, då visste man ingenting om binärskärna. De var helt okända. Helt okända. Men bra Brahe han såg ju mm. den här märkliga dansen mm. som, som Mars och Solen mm. gjorde utifrån sina observationer. Och det var det var han blev utskrattad för. Ja, precis va. Han ritade upp då Solen och Mars har barner som skär varandra. Skär varandra. Det har jag kommit fram till genom att titta på mina observationer. Och då, säger, då, då sa ju de samtidigt att ah, ah, så kan det ju inte vara. Då skulle ju Solen och Mars krocka mm. naturligtvis. Någon gång. Ja. ja. Mm. Och då, så, då, då hade man inte kunnat se då visst kände man inte till binärstjärnen men nu när mm. man har tittat på binärstjärnen ja men då ser man att de, de gör ju precis så här. De har mm. liksom de här två paren de har barnen som kärnar och, de kär klockade, alla, och, de och de dansar klock, på det här sättet. de aldrig. Precis som han såg mm. att eh, mars och solen gjorde då. Ja. Mm. Ja. Mm. Så det är väldigt viktigt att liksom föreställa sig det och, och förstå att det är liksom någonting har vi ju upptäckt och några nya saker har vi upptäckt i de sista åren i astronomi och det, det, detta är den största men det är väldigt få människor som, som, som har, har, har följt med detta mm. den här nya och uh, growing discovery om binär system mm. så helt statistiskt sett så är det ju mer logiskt att vi också är det system det, mm. mm. det är det som det går ut på menar, om ni ser det på den logiska synpunkten, aspekten, aspekten. Ah. Mm. Så är det ju mer logiskt att vi är så. Istället för att vår sol är en enskild mm. äh, stjärna. Precis. Äh, single planets. A äh, single star. Ja, vi kan ju inte hitta någon annan motsvarighet- till så man säger att vårt solsystem skulle fungera idag vi kan, inte, vi kan väl inte hitta någon annan stjärna Nej. där man har planeter som rör sig runt den här stjärnan i 100 000 km i timmen mm. och sen där dessutom hela solsystemet då mm. skulle röra sig i åtta km i timmen vi kan inte hitta någon sån motsvarighet det finns inget, ingen, mots ingen motsvarande system som som sägs då och 800 000 km timmen ja. som vi det menas att vi gör ja. alltså vi, hela våra system solen, men ja. solen och alla andra förstås åker då i 800 000 km timmen ja. mm. så utifrån vad vi vet nu vad vi har kunnat observera mm. om andra stjärnor så skulle i så fall, om det här gäller, så skulle solsystemet i så fall vara en fullständigt unik blomma i universum. Alltså, och, och, och, och, vi, och de antaganden vi gör kring de här hastigheterna är ingenting som stöds av några som helst observationer vi har kunnat göra. Utan I så skulle fall det varit... så är det rena antaganden. Men mm. ja. ja, Det är lika som med de elliptiska banorna väl, att det har heller inte hittats, eller? Det är intressant, jag vet inte. Hur är det med binärstjärnor? Har man kunnat liksom säga någonting om, om, om banorna där, om de är cirkulära? Nej, det är väldigt svårt för att du vet om är orienterade i alla möjliga vinklar. Jag tror jag har inte sett någon som har liksom upptäckt att de åker runt elliptiska omloppsbanor. Det kan gott vara så som jag menar att våra system är, alltså alla omloppsbanor är helt uniformly circular. Ja. Alltså är uniform circular motion Det var ju det som alla astronomer i, I gamla dagar ville komma fram till För att det hörs mer naturligt ja. Utan att vi ska göra helt runda ja. Omnåsbarn om mm. ja, Jag kan ju säga att jag är ju väldigt nöjd Med det också att det är eh, Perfekta cirklar Speciellt. Som är utgångspunkt För jag har ju, har ju hjälpt Simon att utveckla Den här eh, Tycosium mm. Som är en, en visualisering av Simons solsystem då och jag har ju inte, liksom aldrig varit någon stjärna i matematik och sådär, och man om man tittar på de här Keplers Laws of Planetary Motion då, där man ska ha de här ellipserna och eh, varierande hastigheter så är det väldigt, väldigt jobbig matematik som man måste ägna sig åt för att kunna liksom, få in det i en modell. Då, va? Och det är liksom en sak som är väldigt svår när man ska göra en, en Copernicus solsystems modell, det är att förstå sig på den här orbital mechanics som man kallar det då. Men när vi har gjort den här modellen då, så har vi helt arbetat med cirklar och konstanta hastigheter. Och då är det väldigt enkelt att göra det, för det är liksom sinus och cosinus. Mm -hmm. det, det är hur lätt som helst. Ja, just det. ja Och det är väldigt trevligt också då att när vi har gjort detta, när vi bara har jobbat med de här cirklarna, så har vi lyckats göra en, en visualisering, en modell som som stämmer helt perfekt med de observationer man kan göra. Det vill säga, sätter man sig och knackar in ett datum i Tycosium och ser hur planeterna står. Och sen så går man till exempel till ett, ett sånt här erkänt planetarium som det här Niv-planetarium. Det är ju med jorden som perspektiv då man ser himlen. Och så ser man hur planeterna står. Och då ser man att de står på precis de positioner som... Thacosium anser att de ska ja. göra mm. Mm. så det är ju liksom ser, är väldigt uh... fascinerande men jag tänkte det här med planeternas omloppsbanor för de var ju, hade ett samband med varandra och månens omloppsbana kan oh ja. du berätta lite om det? det har vi ju inte ja, ja, alltså 29,22 dagar är månens synodic period och det betyder alltså, i, i motsatsning till sidereal period Cidireal period, som vi sa, det var när molnen kommer tillbaka framför samma mm. men en Cynodic period, när månen kommer tillbaka framför solen igen. Mm. Eftersom solen åker runt oss så är den lite längre än 27 dagar. Det är 29,22 dagar. Nu är det säkert astronomer kommer att säga, nej det är inte 29,22, det är 29,53. För det är det som vi ser från jorden, det är det vi räknar från jorden. För att vi inte vet att vi rör oss lite grann i, i rymden Alltså världen åker 1,6 km i timmen. Och därför så blir det så att vi observerar oftast att det är 29,5. Men egentligen är den egentliga perioden 29,22. Man skulle se det från, ja, från avstånd och så är det den. Så nu, vad jag märkte sen att <går> merkurius är exempel. Den, dens sinodic period är 116,88, och det är precis 4 gånger 29,22. Sen märkte jag att Venus, som har en 584,4 sinodic period, det är precis 20 gånger 29,22. Så det är alltså, både Merkur och Venus är då, alltså den ena, 4 gånger så lång som bornens. Och Venus 20 gånger så lång som månens period. Mm. Och Mars är 25 gånger. Mm. Det är, Mars gör då en, ett varv i 730,5 dagar som är precis två år, två solår. Och det är 25 gånger 29, 22. Mm. Så allting är liksom det heter på engelska orbital resonance Alla våra, Och det går så långt upp till det går också Jupiter. Jupiter 150 gånger, och så vidare och så vidare, Saturn och Uranus och Neptun, de är alla absolut round multiples, alltså multiplar multiple då heter det på svenska, mm. av månens period. Mm. Så det är liksom månen is the regulator, månen är centralaxeln av alla de andra. Ja, eller om det är solen som snurrar kring sin axel. Så det är kul vara det också? Ja, det, det är väl. Ja, solen är säkert är väldigt viktig. Va? Men, ja. men okej, okay, så det kan det som bestämmer liksom här. Men, men om du ser det i Kopenika, kopenikanska. Mm. Perspektivet så har Det liksom inte. Det, it doesn't make much sense. Nej, precis. Men det är som. <laughs> Kugghjul som går i varandra och så snurrar de mm. eh, ett mindre kugghjul och ett mm. större kugghjul. med allting liksom hänger ihop med varandra. Då. Mm. Så att, som en växellåda ja. med olika kugghjul som... Mm. Och något annat fascinerande var ju det här att eh, vi konstaterade nog förra podden att eh, Merkuros och Venus är solens månar att de vänder alltid samma sida till... Eh, ja till solen. De roterar då. inte runt sin egen axel Nej. utan de, de har alltid samma sida vänd Och det är definitionen ja, på en måne och då att den inte har några egna himlakroppar som mm. kretsar kring mm. dem själva. Mm. Och så har vi ju Mars då, som har Phobos och Deimos som också är mm. två månader. Så att det mm. blir solen och Mars är ju liksom mm. eh, liknande andra till och mm. mycket också då. Så mm. månär kan definieras som objekt som Först och främst inte har egna månar. Mm. Mm. Venus och Mars, nej Venus och Merkurius, är ju de enda planeterna som inte har månar. Och det är a mystery for, for astronomers to solve, säger mm. de i alla böcker. Mm. De är inte den förstå. Varför? Varför har bara Venus och Merkurius I, inga månar? Jag tycker jag konstigt fattig... För att de är mer De är mer Solens månar. Vad menar du avsluta här? Mm. Phobos och Deimos är Mars månar och de visar också samma sida till Mars hela mm. tiden. Det är att Venus och Mercurius visar samma sida till solen är kontroversiellt just nu. För att eh, i 1965 så kom NASA och sa, nej nu har vi sett bättre på Mercurius och den visar inte samma sida. Det är 3 to 2 uh, ratio. Men det, det, det är inte alla astronomer överens om. Det är många, det, I alla år så sades det då visste de att Merkurius visar samma sida till solen. Mm. Och Venus samma När Venus kommer närmast jorden så visar den alltid samma sida till oss. Det vill säga att det visar samma sida till oss. Och när den kommer närmast därför visar den samma sida till solen hela tiden. Och det är de är månaderna. Och det, är, det är, the of måna är också att snurra väldigt sakta. Mm. Alltså månen snurrar på sig själv i 16,5 km timmen, 16, 16 km timmen. Eh, eh, Merkurius snurrar eh, s, eh, tre gånger så sakta och det... Venus snurrar sex gånger så sakta. Men bara sänger med, alltså snurrar runt sin egen axel? Nej, det gör man inte. de ju har... inte. Om du står på månen, ja. om, du, om du står på månen... Ja. Och, och, och i runt världen då, uh -huh. så är din rotationsfart 16,7 uh -huh. km timmen 16,5 ungefär. Med motsvarande jorden som är 1,6 Jo, Det måste ju då snurra. Ja, ja, det, för, för, för, ja det, för den visar ju alltid samma sida mm. mot jorden. Det är som så om den vore attached med en yo-yo string ja. Runt ja, det, det är ju det man kallar för tidally locked. Det var det rep som håller månen från... Mm. Och där är det också lite lustigt, för jordens hastighet i ditt system är 1,6 km. i timmen. Alltså är månens rotationshastighet... Det är 16 Sex. så det är ju gånger 10 ja. Och har du jordens rotationshastighet eller är 1600, 1600. Ja, Så att det är ju liksom så. multiplar Det är en en ganska av de märk märkvärdiga Multiplar ja. <laughs> Alltså jorden åker I 1,6 meter fart ja. Snurrar i 1600 Alltså 1000 ja. gånger så fort mm. Och månen 16 Som är 10 gånger så fort som jorden rör sig mm. Så det är ganska märkvärdiga Proportioner där med Ja, det låter Tio ju... Tio multiplar va? Ja. <laughs> Nej och jag, Och jag tänker på det, alltså, en sak som jag eh, tycker är intressant också, det är ju det att man har ju, fått väldigt, man har ju fått problem då när man har tittat, observerat binärstjärnor och hur de här olika paren rör sig tillsammans med varandra. För att det, det går väldigt... Det, det stämmer inte så bra med Newtons... Nej. I då va? För att om, om, om två himlakroppar ska röra sig på det här sättet. Som man ser att binärkärnen gör då. Då måste det här lilla objektet då. För det kan man ju mäta storleken på. Då måste det ha en extremt hög massa då. Så Sirius B då till exempel. Som exempel där om man, om man hade en sockerbit på Sirius B. Så skulle den väga... Tusen kilo. Tusen kilo ja. mm. Så att för att det ska stämma med mm. jorden de då. Så måste de ha extremt hög det är det massa de då. då. Det är det de förklarar då. Det är det liksom reverse logic kan ja. ja, man säga. Men eftersom Sirius ses så lite Så måste vi ha en stor massa Aha. Annars så skulle den blivit uppslyckt Med samma av, av, av, av Sirius för, och, och det är ju för då att Newtons lagar måste stämma, de ja. är ju dog mm. och, och, och, och Gentman har ju aldrig kunnat bekräfta dem med observationer och experiment då. men nu har det blivit så att de måste gälla och då måste du säga att det är, om vi ser de här binärstjärnor röra sig på det här sättet så måste den ena ha mm. en, en jätteextremt hög massa då för att mm. Newton måste ju ha rätt Men astronomiboken säger ju ganska ärligt att binärstjärnor pose a very serious problem för Newtons mm. lagar och, mm. och Einsteins. Ja. Så det är, men så att uh, we don't talk too much about it. Nej, det är nej. några ja. böcker. Ja. Men det är ett jättestort problem. Ja. Att binärkärnorna faktiskt existerar med de jättesmå companions. Ja. Det, är, det, är, det har inte väl förklarat under Newtons lagar, för det går inte. Ja. Det stämmer inte med Newtons lagar. Nej. Det så det. Nej, och jag tänker på det i den här boken som du nu har avslutat och som ska snart äh, gå att få tag på så beskriver du ju äh, det här systemet men du hänger ju aldrig till att förkla, försöka förklara några av de här naturkrafterna som gör att saker och ting rör sig på det här sättet för det, vi vet ju inte Nej. helt enkelt men man, kan ju, man ser ju väldigt intressanta samband här att, mm. att liksom... Ja, här har vi månen som mm. rör sig med vissa. Och sen så verkar alla förhålla sig till månen då, ja. i proportionen. Mm. Det är ju superintressant. varför det i perfekta uh, multiples och i perfekta proportioner. Och det, det, det suggests va? att ja. det måste vara någonting kanske magnetiskt då. Det ja, precis. Ja Det var det jag tänkte komma. för att Jag menar, vi har ju solen då. Magnetisk kos ja. kosmos måste vi ha. Ja. Nej, vi har ju solen då som, som ja. sänder ut väldigt mycket energi, det kan vi ju konstatera då. Mm. då och då är ju det liksom, ja, olika våglängder. Mm. Och den kan ju påverka de mm. andra sakerna, magnetiskt då, att liksom, se till att, att mm. saker och ting rör sig på det sättet gör. Men det är ju, ja, ja, men Det är det... frekvenser, precis som ett piano. Ja. När Om du ja. går en oktav upp så ja. har du precis, ja. precis dubbelt så mycket vibrationer. Ja. Och... Vi måste börja tänka så på det mm. sättet. är mm. ja, väldigt intressant. Det är, det är nog så här forskaravdelningen som får lite andra arbetsbeskrivningar i framtiden. Då, för man undrar ju liksom vad det är de håller på att forska på nu när det är liksom kvantfysik och svarta hål. Och... Ja. Det är ju jättemånga som sitter och liksom skriver böcker om det här. Liksom, men då blir det ju bara teorier egentligen eftersom man bygger teorier på falska teorier från början så liksom ja. Och det är väldigt jag försöker ibland att hitta liksom uh, ways alltså sätt att förklara enkelt mm. vissa koncept som de har nu i ström i svarta hål till exempel Var är det, varför har de varför har de kommit fram till att det måste finnas svarta hål. Enkelt förklara Så är det ju då att problemet de har är att det finns sådana fantastiska tomrum i, i Copernicus-systemet. Alltså vi har de här planeterna, vi har, mm. vi har Jupiter, och så har vi Saturn, och, och sen så plötsligt har vi ingenting. Mm. Alltså vi har Pluto. Men sen så finns det ingenting, ingenting, ingenting. Det finns enormt tomrum för, för den första stjärnan som ska vara mm. Proxima Centauri, det ska vara den Den är fyra ljusår långt bort. Och då ska vara den här fantastiska tomrum. Mm. Och då är det ett och, och sånt, så är det ju liksom konstigt här. Det, det klaffar inte. Det måste finnas massa som vi inte ser. Mörk materia. Och då har de kommit fram med idén att det finns platser i rymden där. Allt det, all, det är så koncentrerat så inget ljus slipper, slipper ut av denna massa. Men den finns. och mm. Det är helt fullständigt bara den här mind. Uh, m, m, vad kan man säga det. Vad kan man kalla det? Uh, det är ad hoc, ad hoc mm. explanations. Ja, ah, på hittade mm. mm. För att så kan vi liksom förklara vad är den här missing mass? Jo, det är någonting som vi inte kan se egentligen, mm. så det är mm. Det är det liksom, en till, tillfällig Jag vet lös. det, jag har ju väldigt very much simplified det här, är, va, jag, men ibland så måste man snacka mm. i enkla termer mm. för att mm. folk med och förstår i alla fall mm. varför alla har hört om black holes. Mm. Men, oh, men jag tror inte många människor förstår varför de har varit blivit uh, teoriserade mm. Mm. och det är samma med Einsteins relativitetsteori där om man söker på Wikipedia om Mercurius konstiga bana så använder man ju just Einsteins relativitetsteori oh, då, men oh, ja. här har ju du en helt annan geometriskt uh, fungerande förklaring till varför först måste vi menar, säga att det är inte alla som vet tror jag, att Einsteins relativitetsteori var baserad först och främst det första liksom, uh, argumentet som han brukade, det var att han menade att han hade förstått varför Mercurius har den här, den åker lite längre fram än what was predicted by Newton's theory, va? Den åker 43, 43 arcseconds varje hundra år för långt, mm. ja, en liten, liten, liten uh, discrepancy, va? någonting som inte fungerade. Och då satt de där och grejade med varandra. <laughs> och Varför är det det? Varför händer det då? Jo, äntligen så kom då Einstein med hans fantastiska jättekonstiga förklaringar. Som ingen förstår förutom några få i världen. Det är ju lite Precis, konstigt med det sådana är, teorier. Det är ingen förstår för att, för att det är based on thin air. Ja. <laughs> men men, men... Man kan ju koka ner det till så här att det Einstein säger då eller det här alltså som man förklarar med kurus på, det är att vi tittar upp i himlen med, med, och, och så ser vi någonting mm. hända. Men det vi, i själva, det vi ser, det är inte det som i själva verket händer. Nej utan vi, det är någonting annat som händer men det vi ser har förändrats av ja, alltså, olika då. krafter då, så att Ja, får... men Einstein sa att när Merkurius är så nära solen så att uh, gravitationen är, ja. mm. gör så att ljuset blir deflektet mm. när vi ser Merkurius på den punkten så är det inte Merkurius där. det är någon annanstans mm. egentligen så. Men... så att det är en illusion, illusion det ska vara en optisk illusion hur vi ser Mercury, mm. Merkurius men i, i stället så har jag då... Så läste jag då gamla böcker som förklarade att också Venus hade en anomalous precession. Mm. Och då tittade jag på både Venus och Merkurius som skulle vara 43 och Venus skulle ha... Vad var det nu? En lite mindre siffra. Och det visade sig vara bara... Eh, det är procent av både Venus och Mercurius period. som det är Alla, alla planeter och alla månader gör lite precession under tiden. De har Eftersom hela systemet roterar runt en punkt som är jorden som åker runt en bana så, mm. så gör de alla lite grann precession. Alla ska mm. ha lite precession. Alltså, vad betyder det? Att de inte kommer tillbaka på precis samma plats Nej. Hela tiden, men då går lite vidare. Mm. Så det är helt naturligt att Merkurjus åker framför de tre uh, avsekkeln. Ja, för, för, för, för det är det jag tänker på lite om jag har förstått detta rätt. Så är det just det att jag menar, förklaringen till detta i din mm. modell det är ju det att vi är på jorden. Och solen rör oss ganska mycket i förhållande till oss. Ja. Och Merkurius och Venus, de hänger ju med solen ja, när den rör sig. Ja. Och då blir det ju en, en sån här avvikelse då. Mm. Och, det hade ju, och det funkar ju inte då om man tittar på det koperniskt. För då är ju solen i mitten och sen så rör ju sig. Då, då, då kan ju liksom inte solen och... och eh, Mercurius ändra läge i förhållande till varandra på det sättet då. Mm. Utan då behövde man Einstein då för att Precis. förklara det. Men det är ju liksom genomgående i all, allting som man tittar på. Det är att man komplicerar saker eh, oerhört mycket så att liksom, gemene man inte ska förstå det mm. och då ska de förlita sig på att experterna vet vad de gör. Ja. Men mycket är ju liksom väldigt enkelt om man tittar på mm. grunderna i banksystem och grunderna i ditt system är ju ganska enkla egentligen. Det är liksom cirklar och Konstanta hastigheter. Så, att, och, mm. ja, så man komplicerar helt enkelt för att mm. folk bara ska ja, lämna in förtroende. Jag tänker på det. Va, va, vad säger du Daniel? Du sitter tyst här nu. Ja, du har jag, varit... jag tänkte, förra avsnittet så <här> lyssnade du på vad vi sa. men jag vet inte om du riktigt äh, hängde med. Men sen så nu, om du visste så här i Göteborg, så har du fått se hur systemet fungerar geometriskt och liksom, har du någonting att liksom säga efter att ha sett och dina tankar innan? Ja, mina, mina tankar innan var väl att eh, det som hävdades inte stämmer överens med, med verkligheten eh, jag har kollat på astronomi lite grann men inte jättemycket eh, och sen så har jag ju kollat på mycket annat och förstått att vi lever i en, en skevvärld. Ja. Så att, eh, jag är ju inte alls förvånad över att eh, det nuvarande systemet eh, inte håller måttet. Mm. Och att eh, det jag såg i, igår och eh, idag, det är ju helt logiskt, superenkelt i jämförelse med det kopernikanska systemet. Mm. Och eh, när man får se det i eh, 2D och 3D-modeller på... En skärm Så blir det mycket lättare också Att, att uppfatta det som Det som sägs mm. Mm. Så jag tror att För alla som Vill veta svaret på Hur det här egentligen funkar Så är det bra om man Helt enkelt skaffar sig den här Boken med inlogg till Det här 3D-systemet För att lättare förstå allt det här jag tror att jag är helt övertygad nu över att det här är helt logiskt och det förklarar och förutspår rörelserna i himlen som det borde ha varit hela tiden men som det aldrig har varit fram, fram, tills, fram tills nu så att ja, jag tycker givetvis att det här är hur bra som helst och det är inte så svårt att förstå om man tar sig lite tid och bara sätter sig Nej, in i För många tänker jag att liksom astronomi det är ju så komplicerat. Att liksom, det tyckte ju, tänkte ju Patrik och jag också liksom att uh, det är några få som förstår hur himlakropparna rör sig i himlen. Men när man väl sätter sig in i det så är det, liksom, det är ganska enkelt ändå. Liksom. Mm. Det är geometri så att... Uh, mm. Ge det en chans? Så där ja. Är det liksom, eh... ja, precis. Det är ju bara runda cirklar med eh, konstanta hastigheter mm. och banor runt varandra som dansar med varandra och eh, lyckas förutspå eh, måneklipser och mm. eh, rörelserna i himlen. Så att, eh, mm. det, det är inte så svårt. Nej, precis. Ska vi gå, gå över till det också då? Vi glider över till skottsekunderna och liksom förutsägningarna av... Eh... Mm. Soförmökiser, och liksom hur den nuvarande kalendern eh, mm. kommer bli fel efter ett antal år. Kan du berätta lite ja, om det. Kan det kan inte jag bara säga ja. innan, men sen kör vi på det. Men mm. jag, jag, jag bara säger det, att min, det är så roligt att höra det här att, att ni tycker att det liksom går att förstå att det blir så mycket lättare mm. med de här eh, eh, tarosium, eh, den vanliga och, och sen den här 3 versionen som eh, inte som precis bara börjat på. Mm. Men det, den eh, den ska bli jätterolig att göra det är väldigt roligt för att det här är ju liksom en, en tredimensionell ett tredimensionellt system Plans så att det, det blir liksom det, det, det, förklara att det är liksom det, det är ju alltså, planetarium egentligen mm. 2D och 3D planetarium ja. Som, ja. som visar exakt var var, var planeten hamnar ja. Tus, tusen år framåt och tusenvis år vis, bakåt <här> Och vi har alltså checkat det på mm. många, många olika mm. på många olika sätt, och det stämmer. Mm. Men det stämmer bara om vi adapterar, om vi brukar en annan kalender än den gregorianska. Vi ska bara göra en liten... <coughs> gregorianska kalendern säger ju att ett år vara 365,24 dagar. Precis är det 24, 2, 1, 9, men vi kan säga 365,24. Medan Tycos kalendern som vi proponerar här, är bara lite, lite, året ska vara lite kortare. 365,22. Och det kommer till att göra så att det fixar en hel del saker som gör så att under tiden så blir alla predictions falsifierade. De jobbar ju med det hela tiden, astronomer, och försöker förstå varför... Till exempel om man går tillbaka i tiden så är det så, så är det fel, liksom fel med, med, med beräckningarna. Varje 2000 år så är det fel, tre timmars fel i Right Ascension. Det här är lite tekniska termer men i alla, fall, det är i alla fall det blir fel om man brukar den kalendern. Det är fel i, i, i framtiden också förstås då. Det här är ju lite svårt att förstå nu om man inte liksom ser då hur detta uppenbarar sig i tiden. Men allt går ju, allt är konditionerat av att, att världen rör sig sakta runt sin egen omloppsbana i 25 000 år. Och den rör sig väldigt sakta. 1,6 miljarder och den lilla, lilla rörelsen gör att med tiden så kommer kalendern och klimatpredictions uh, bli fel. Mm. Och, och till slut, efter 25 000 år, så kommer vi vara upp och ner, alltså våran vinter. Kommer det bli sommar? Mm. Det vill säga i juni kommer solen vara längst ner, alltså lägst i himlen. Och det är inte så bra att vi, vi, vi ja, i juni när solen vanligen är vana den längst upp, högst i himlen kommer det till att vara längst det. och det kommer inte att hända i 25 000 år okej, okay. <laughs> det kanske inte verkar som ett stort problem men till och med genom nästa hundra år och åren så kommer det till att göra create confusion det kommer det att bli ja, många, många, många kontroverser kommer det att Startar på grund av att det blir liksom svårt att beräkna många saker, både för, för också för agrikultur och för climates change och sånt. Mm. Man, man kan ju säga så att man, man kommer ju och det är ju det, det visar att man kommer ju oberhörligen att tvingas göra mm. justeringar av den ja, gregorianska ja. kalendern ja. för att den, den, den funkar inte i det långa Nej. loppet. Mm. Och anledningen till att den inte gör det, det är det att man inte har förstått de här rörelserna som du har förstått Simon. Och om man bara tar med dem och justerar mm. året lite så då får man en kalender som aldrig kommer att skapa några problem och klimatförändringar och sådär. Och det är ju och du, trevligt. Ja, och du vet vad de gör? De har gjort nu i sista, sen, sen 1972 så har de <laughs> kastat in leap seconds mm. now and then. Men de tycker mm. att, vi, vi, att det är en, en uh, offset som händer hela tiden mellan atomiska klockan, som de säger är den mest precisa som finns, va? Mm. och solartime. Mm. Alltså, solen mm. glider sakta bort från atomiska klockan. Mm. Det är någonting som inte fungerar och ingen förstår. Jo, jo, de förklarar det så att det måste ju vara då uh, vår rotation som bromsas med tiden. Alltså, vi åker sakta och sakta runt vår en axel mm. Så förklarar de det mm. Men det tror jag inte jag gör Jag är precis i samma fart, allting är stabilt mm. Det är bara en illusion De måste ju förklara varför de måste lägga in en libsäcken mm. Varje 3, 4 år Så. De har lagt in Sen det 1972 de har de lagt in Jag tror, En hel del, 46 sekunder I, I de här nej, Vad var det nu? Ja, i alla fall. De har alltid en hel del sekunder för att det ska liksom tillpassa lite bättre eh, klockan. Våran mm. fantastiska atomiska klocka som ska vara perfekt. Ja, och, så, och, nej, så, och som jag förhåller mig väldigt skeptiskt till, och det gör vi nog alla här. Var, ja. liksom, var är ett atomen ja. Det får fram, Vi får fram... Det får vi, ja, mycket, mycket, men sen, och jag, och jag är, ja, precis och jag är lite raljerande här. Alltså, vi, kanske klassiskt ska vara det här, men jag tycker det är lite roligt också det här, vad, vad händer liksom när man måste göra någonting inom vetenskapen då, sådär, och inte förstår riktigt varför man gör det då, man måste kasta in eh, skottsekunder då. Jo. jo, men då hittar man på lite pompösa begrepp som man använder för att förklara det här då, som ingen riktigt förstår sig på då. I det här mm. fallet då så är det just det här man har någonting som man kan kalla för tidal friction. Mm. It's tidal friction och det får jorden då att röra sig långsammare. Mm. Eh, eller, ja, någon sån här quantum fluctuations eller vad man man, man tar någonting sånt där som och så säger man, ja men det beror på det här. Liksom. Tror vi? Liksom, oh, så här. I <laughs> ja, fictional of fiction of perturbations. Ja just perturbations. Ah. <coughs> ja. äh, en annan grej jag tänkte på det är den här, äh, cykeln är ju 25 344 år var det. Mm. Och så äh, om man tänker på Norden så har vi, vi haft en istid där för cirka 10-12 000 år sedan. Mm. Det är äh, mm. en Så kan, kan man se något samband där då? I, ja, i, i, i liksom Ja, alltså 13 000 år är vi på andra sidan av vår områdsbana mm. som jag har kallat PVP mm. uh, PVP Orbit det är alltså vår områdsbana varför heter den PVP? det är för att det går från Polaris till Vega och tillbaka till Polaris Polaris är ju vår jordkärna som vi har idag Vega är en nordkärna som ligger nästan precis rakt över andra sidan mm. av vår omloppsbana och det tar ungefär vi, är, vi ska vara under Polaris ungefär om, om 11 000 år ungefär 10 800 år och då hade vi då ja, vi hade då istid ungefär 13 000 år sedan ja men det stämmer ungefär då att då var vi på andra sidan och det kan ju vara på grund av att eftersom i min modell så är det inte jorden som är inclined mm. i 23 grader. Right. Det är solen och alla de andra. Deras områdsbarn är vinklade in relation to our equator, mm. our, uh, equatorial plane. Som vi, ska, måste, måste, uh, vi måste vi måste considerera vår equatorial plane som noll. Va? Mm. Det, det, vi bor ju här, vi måste ju tänka på, vår equatorial plane är noll. Och solen och alla de andra är alltså vinklade 23 grader. Så att i december så är solen längst ner. Mm. Ja, under så blir det blir sommar i Australien. Och i juni så är den längst upp. Då blir sommar i våra nordliga länder. Så är det. Så ska man resonera. Och det är inte samma som att säga att jorden är vinklad och åker runt solen i en bana. För det blir inte detsamma. samma. man tror att det är detsamma, men men det, det är det inte så. Mm. Det kan jag det förklarar jag bättre i boken med olika mm. grafiska. Men den, antalet den vinkeln förändras lite också när 23,5 grader. Ja just det. Vinkeln. Det var det jag ja. snakkar om just det. Ja. Tack för det. Ja. Den förändrar sig, ja, enligt i alla fall den bästa astronomiska observationen så förändras den under tiden. Men bara två grader men två grader kan ju vara ganska mycket mm. så att det kanske då blir mindre sol då på nordsidan eh, om 13 000 år och då blir det kallare mm. och så blir det is, mycket mer is i nord, på nordsidan mm. men om du tänker på saken så är det ju istid nu ja. i sydpolen ja precis vi mm. har en istid det är bara att vi vi nej, det, det inte om var... det för att det är ingen som bor där nej det var en sån aha-upplevelse för mig när du ja. sa det att, ja, men det pågår ju en istid det pågår nu, en en vi istid? Gör det vi på, på sydpolen ja och sen så, trött, så... Inte på det nej, nej ingen Nej, det... som tänker på att vi har istid nu, det är, bara... det är inte en turistort som många åker till och ser Nej. på. Men där är ju istid nu. Ja. Ja, det mm. Vem vet hur det var 13 000 år sedan i sydpolen. Det var mm. fina ängar och sånt. Ja. Det är ju jag, jag tänkte på en annan grej Simon, som jag tar upp och du var ju inne på det här med att när man skulle förklara svarta hål så eller, att, eller anledningen till att de behövs då liksom var att man har det här stora tum, tomrummet för att man har med, man har gjort parallaxmätningar då som, mm. som visar då att, att stjärnorna är jätte, jättelångt bort. Ja. ja. Men eh, kan du berätta lite om, om, om stjärnparallax och, ja. och det, du hörde, det här ja. sista kapitlet i Just boken det. som blev så bra om liksom Eller när man mm. ser, ser väldigt intressanta eh, samband? Ja, det, det, var liksom, det, det var min sista upptäckt det och det var tur att det var, liksom, gick så långt och försökte förstå... Vad är det här? Ställer parallax? Vad representerar det som de ser? Alltså, de, de har ju då... Det var ju problemet på kupperniska systemet från början. Att ingen på den tiden såg stjärnorna röra sig ett dugg. Mm. För de hade inte några apparater och teleskop som kunde se då mm. den lilla rörelsen som faktiskt finns bland en, en närmare stjärna och en, en stjärna som är längre bort. Mm. Det är det de har alltid... De har, vad har resten de gjort nu? De har gjort kataloger. Till exempel det finns tykos katalogen. De har kallat den faktiskt Tykos-kataloger. Mm -hmm. De har en miljon stjärnor listad och alla har då data av hur mycket de har rört sig i jämförelse med Fixed Stars alltså att de som är så mm. långt borta fixed så att de har nästan med. aldrig rör sig så. Mm. De gör då de tittar på den närmare stjärnan Nearby Star mm. Eh, vad gör de? Hur, hur mäter de hur, hur långt borta den stjärnan är? Låt oss kalla det stjärna X mm. Ta stjärna X Och titta på den i mars Och så väntar de sex månader För att de tror då att vi åker runt solen Inom sex månader Och så i september Så tittar de igen på den stjärnan Och så ser de att den har rört sig lite äh, Mot de längre bort stjärnorna mm. De som är längre bort Och så gör de en enkel trigonometrisk, trigonometrisk mm. kalkul med baseline av den triangeln blir ju då 300 miljoner kilometer. Mm. Som är diametern av omloppsbanan som vi skulle ha enligt Copernicus runt solen. Mm. Men vi, har ju inte, vi gör ju inte den omloppsbanan. Mm. Så att alla de här beräkningarna av kärnan, hur långt borta kärnan är, är för, blir ju för stora då. Mm. Eftersom då i, i tyckhållsystemet i mitt system vad man ska kalla det så att det blir klart så, så <hör> rör sig i sex månader så rör sig jorden bara 7000 kilometer 7000 precis och det är 7018 är ungefär 42 000 gånger mindre än 300 miljoner centimeter så då säger jag bara att ja, vi måste då tänka att stjärnan är möjligtvis då 42 000 gånger närmare mm. än vad vi tror. Precis. Mm. Och det är så, och då jag, då tänkte jag men kan det vara, kan det vara möjligt 42 000? Då Tar vi den närmaste stjärnan tänkte jag. Mm. Proxima Centauri, eller det är mm. alfa och alfa och beta Centauri, det är också den där binärstjärnan. Låt oss se. De säger då att Alpha Centauri är fyra light years Det är en, en jättelång siffra av kilometer. Ja. Så delar jag den jättelånga siffran, siffran av kilometer med 42 633. Ja. Som ja. är min reduction factor. Mm. Och då hamnar vår närmaste stjärna mellan Saturn och Jupiter. Alltså den, kan då, den skulle då vara... Mycket, mycket närmare, men inte så in, den inte, inte omöjligt nära. Han, är, han är inte så att den är nära månen. Men han satt tull och jubel. Precis mellan de två områdetbarnarna kommer vår närmaste stjärna. Mm. Den väldigt kända Proxima Centauri. Vad det är, alla har studerat den. Men det menas inte att alla stjärnor är så nära Det är bara den närmaste kärnan. Alla de andra stjärnorna är 10 ljusår bort Eller hundra, hundra ljusor borta de säger, Vi kan till och med se stjärnor som är 2600 ljusår bort Menar de mm. ja? Nej, alla de här stjärnorna ska vara närmare Och det närmaste är helt enkelt mellan Saturn och Jupiter Och det skulle jag tycka, bra, tycka jag var jättebra Om man levde idag Det är precis det han sa jag menar att mig kan det inte vara det här tomrummet efter Saturn. De närmaste stjärnorna borde vara nära våra planeter. Mm. Och det är det precis som den här mm. 42 000 reduction factor gör. Men ligger det i en annan vinkel då? Så att den går inte in liksom i planetbanorna så? Utan det, du ser den här upp på himlen den här Alpha Centaurier då? Ja, alltså... Ja, jag, alltså det är massor där ligger då kanske då på en plats som är menar, det är ganska menar, Jupiter och Saturn är ganska långt borta mm. ja. det är många många många tusen 000 km borta så det finns plats där för en gêna mm. för den blir det en gêna mm. men men förlåt mig men... det, det är så är förlåt crowded där och ligger Jupiter ligger han utanför Saturnus Nej, Nej. Först, först är Jupiter. Så... Först är Jupiter och sen kommer Saturnus. Ja, ja. Det, hade varit, det hade ju varit väldigt kul om, om Proxima Centauri låg i deras banor och Jupiter plötsligt låg bakom. Ja. <laughs> då hade man ju fått en bekräft. Men det gör de väl. De, alltså, den är ju förmodligen helt utanför det. Nej, det är en bra, bra idé. Man kan ju försöka <laughs> hoppas att en, <laughs> en dag de och, visar deras... Ja. Och den ligger ju still hela tiden också. Och så har det inte någon påverkan på de andra planeternas omlossbanor. Så det är ju lite... Ja, den ligger väl utanför. Nej, men, ja, men låt oss säga att man. kanske min reduction factor är lite grann fel och då kanske mm, kanske det ska vara lite kanske den första kärnan ligger lite längre bort än Pluto. Mm. Jag, menar, det, jag, jag, jag kan inte vara helt säker på det den 42 633 Nej, men trots allt äh, jag tror att alla känner är närmare. Mm. Varför tror jag då att äh, avstånden till våra planeter är korrekta. För att det, det är det som jag säger. Va? Avstånden till Mars och Jupiter och, och Neptun, det, det är korrekt. Jo, för att där har inte astronomer brukat äh, väntat i sex månader. De har brukat diametern av jorden, som är 12 700 km mm. Så Den tycker jag den stämmer. Den, den, den menar jag att är helt verifierad De har brukat diametern av jorden, alltså de har tittat från en sida av jorden till den andra, för att med att göra den trigonometriska rekylen för våra närmaste planeter. Men sen så, så sägs det då att det är för lite, 12 000 km för lite för att bruka eh, den baselinen för stjärnorna. Mm. Ja, ja, det är ju det är väldigt svårt då med, med 12 000 km bara. Bara att det blir väldigt, väldigt lite parallax. Ja. Men nu kommer vi till det, jag tror din egentliga fråga var... Mm. Vad står då i de här katalogerna? Mm. Det står ju en massa, massa parallax. Det finns ju en miljonskärn som, som har blivit så ja, uh, ...measured. Hur säger mm. man på svenska? Har blivit mätta. Mätta. Ja. Jo, då är, det, då är det... ...it turns out, som man säger på engelska, it turns out. Ja, det visar sig. Det visar mm. sig att... Um, ...25 procent ungefär... ...av visar positiv parallax och 25% visar negativ parallax och 50% resten alltså visar noll parallax Vad betyder positiv och negativ parallax? Mm. Ja, det är frågan Det är så att positiv parallax är ju det som man ska förvänta sig det. för att om vi då skulle åka runt solen så skulle vi alltid se positiv parallax det skulle aldrig vara någon negativ parallax för att vi åker samma håll hela tiden. Om du tänker att vi åker runt solen i en bil så ser du bara stjärnorna utifrån det högra fönstret. Ja. Mm. Och därför ser du att om du ska mäta en, en stjärna som är nära så kommer den alltid att röra sig av samma håll. Mm. Du kan aldrig förvänta dig att den stjärnan rör sig åt andra hållet. Att det är en negativ parallax. Nej. Men trots det så har de i katalogerna 25% negativ parallax mm. av stjärnor. Mm. 25% av stjärnorna är negativ. Mm. Och det har några märkt, några få astronomer märkt, till exempel Vittorio Goretti. Vittorio Goretti som är en astronom i Italien, som tyvärr omkom förra året. Men i alla hans sista år så protesterar han starkt med ESA och NASA då, med de här så mm. hur kan ni ha... 25% av negativ parallax. Det är ju unphysikum. Det kan inte hända. Mm. Kan ni ha de här kärnorna som rör sig fel håll? Va? som beter sig så här. Jo, mm. då förklarar äh, officiella astrologer att jo, det är för att du vet, parallaxen är så väldigt... Det är så väldigt små. Väldigt små, små avstånd. Så då ibland så är vår äh, error margin högre än... Va? högre än våra apparater så att då blir det en, en hel del som blir som ser ut som om det är negativt men det är bara en statistisk händelse att det blir då 25% negativt mm. det är väl inte en klok vad är det för en förklaring mm. om vi har 25% positiv och nästan lika, och lika mycket ungefär negativ mm. egentligen är det år 20 och vad är det nu 27 och 24, men i alla fall det är ungefär lika mycket negativt som positivt mm. varför, varför, varför, varför skulle vi tro på dem positiv då, om om, om, det, om de har sån stor margin of error mm. ja? ja, men så, så förklaras det då mm. Ja, och varför har vi alla de andra som är noll Varför är 50 50% av alla känner rör sig inte alls, har ingen parallax alls Ja mm. Det är ingen som kan förklara det i det systemet. Nej. Okej? Okay? Mm. Det är, det är inte möjligt bara. Mm. Och då grubblade jag på det här och liksom tänkte, jag, hur, hur skulle det då liksom förhålla sig med psykosystemet? Då tittar man då på våran taikosium. Ty mm. ja? Man ser då världen här. <laughs> mm. Där när solen är i sommar så är den här på våran skärm så blir den över världen mm. och då tittar vi ut från ett visst fönster av våran bild mm. som <laughs> du vill mm. och när, när solen är i vinter så, den så är den på andra sidan världen mm. och då kan vi titta ut andra fönstret mm. det vill säga vi kan se negativ parallax mm. i, i detta systemet mm. vi kan se både positiv och negativ mm. för att vi åker alltid sakta framåt i samma direction mm. medan solen åker runt oss och då låter oss se bägge sidor. Att vi kan se 25 procent oh, oh. vad är vad är resten av vad 50. kallar eh, zero parallax. De kallar det assumed zero parallax, va? Okej. Okay. 50 procent alltså, är så ofta något rörsitat. Jo, då tittar du igen på på Och då förstår du för att <coughs> om du ser en sänna precis framför gjorde om du, om du vet, förstår att vi åker framåt i en kommersiell och du bestämmer med att titta på en scen som ligger mot, eh, mars, mot 21 mars vad är det är framför dig framför, du håller på att åka mot 21 mars punkten det förstår du bättre om det det förstår man bättre om man ser modellen, modellen. Men jag menar, solen är framför oss i 21 mars. Om du då tar en stjärna som ligger i den riktningen mm. och vi åker framåt så åker vi bara framåt på den kärnan Då det kommer aldrig mm. att det röra sig sidlängds. Nej, det blir ingen parallax. Ja. Samma om du tittar bakåt. Ja. Då åker du mm. bort från den kärnan som du håller på att mäta. Ja. Och det blir ingen, ingen uh, sidlängdsparallax på den heller. Nej. Så där har du 25-0 och 25-0. Det oh. blir 50% mm. av mm. alla stjärnor som inte rör sig alls. Ja. Precis. Så, oh. så Tykos förklarar de här katalogerna varför de är uppdelade i det, de här distributionen. Oh. 25% positiv, 25% negativ och 50% zero. Oh. Nej, det är fullt logiskt och när man ser modellen så är det lättare att förstå. Mm. Men, ja. eh... men jag tycker ändå då, och vi, för vi sitter ju här och, och gör podd så att det är lite svårt. Och, och, men mm. ni får ju mm. naturligtvis eh, mm. gå in och titta på Tycosium. Just nu så finns det på CodePen under eh, mitt, eh, mitt användarnamn där som är P. HolmQ. Men vi kan ju lägga in den här länken i... i eh, show notesen sen för mm, podcasten cool. men hur som helst, alltså jag, jag måste bara säga det att jag tycker att den här eh, liknelsen du har med en bil mm. den är så himla bra och den gör att man verkligen kan fatta det. Liksom, vad det hänger på där för att mm. är det så att vi åker en karusell mm. runt solen mm. som eh, på, på Copernicus modell stipulerar. då är det ju så att ja vi, vi kör liksom runt och vi har, hela tiden så har vi solen mm. i vänsterfönstret. Ja. Och, och, och vi kan bara se stjärnorna i högerfönstret. Mm. Det, så, så måste det vara liksom. Det finns ju inget annat. Och då mm. kan det bara vara den här positiva parallaxen då. Det, mm. det, de stjärnorna kan liksom bara ändra vinkel åt ett håll. Mm. Det är den enda möjligheten. Men om det nu inte är så. Att vi. Utan att vi istället. Är i en bil som rör sig väldigt långsamt. Mm. Åt ett visst håll. Och, och, och solen är på olika sidor om oss. Hela tiden. Ja då, då kan vi se. Eh, positiv parallax om vi, om vi tittar ut genom ena fönstret vi kan se negativ parallax när vi tittar ut genom andra fönstret och vi kan se ingen parallax om vi tittar bakåt eh, framåt. eller framåt i bilens ja. färdriktning ja. Mm. fullständigt lågt ja, Du sa det mycket kortare bättre än mig men, ja. <laughs> men tack men det, det fungerar då det här med bilen jag menar det om min best, mm. min idé ja. så var skulle kunna förklara det där. ja du får komma, det får bli nästa boxare, man. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, det, det, det blir i alla fall lättare att förstå varför då. Jag menar, kanske en gång till mm. vi ska ta bilen. Och i i, i systemet så ju bilen då alltid runt solen så att i vänsterutan ser du solen hela tiden. Mm. Ser bara solen mm. hela tiden. Det är dag. Mm. Dag, dagsljus. Mm. Mm. Ut vänsterutan hela tiden. Mm. Mm. Och därför är det mörkt bara på, i, runt högra fönstret. Mm. Och, och därför kan det bara vara en slags parallax som kallas positiv då. Mm. Mm. Mm. Ja, har jag tänkt på mer? Det, vi är ju sin i en bransch där vi liksom vill avslöja lögner och hur mycket media och så här ljuger. Och det är ganska många som liksom är inne på att NASA bluffar och så. Men liksom, vi pratade häromdagen att vad är det som eh, din modell lägger till det här att liksom vi kanske kan få till en förändring av vad som händer i världen. Att liksom vi visar ju på någonting som är verifierbart istället för att bara säga att, att nasa bluffar. Men de är ringla. Ja, alltså menar du ja jag att det vill... ja, istället, för, istället för bara säga att media ljuger så ja. liksom har, kommer ju vi du här med en liksom förklaring till ja, så ja. Eh, förklaring till hur solsystemet fungerar så att, och som är det verifierbar också för Den är verifierbar det är liksom, ju inte jämföra detta med någon slags konspirationsteori, teori det här Nej. är ju det här är ju fakta som man kan verifiera för sig själv ja. Mm. Så ja, det är ju en ren, ren, ren vetenskap, vågar jag säga. Ja, så det, det är ju det kanske som vi hoppas på då, att eh, om man kan få, få lite rullians på den här teorin, att den kommer ut och får vidare spridning, så, så kanske magnituden av hur mycket media ljuger, att det kommer komma upp till människors kännedom. Ja, man kan ju sammanfatta det så här. Man skulle kunna säga så här. Att ni som har lyssnat på den här podden. Ni, ni vet ju väldigt väl det, att vi ifrågasätter saker och ting väldigt, väldigt kraftigt. Som till exempel det NASA sysslar med. Ja. Men NASA själva, de säger ju att de gör det de gör. Mm. Och nu har vi då en... Och det är, som sagt det ligger ju egentligen utanför det här. Då, men men jag menar, nu har, har Simon en, en, en modell här. Och, och då kan man väl säga så här att om, om NASA nu hävdar att de gör det de gör fortfarande, då så hade det varit väldigt trevligt om de hade kunnat liksom bemöta och förklara de här sakerna som vi ser i den här modellen och, och förklara hur det går ihop med, med deras. Eh, eh, Ja, deras aktiviteter. Eller hur man ska ja, hur de lyckas ja. navigera nu, då. om inte ja. så systemet ser ut som vi alla har fått lära oss, och även från NASA, hur de navigerar de sina rymdfärjor i, i rymden. Då, ja. kan man, tänka ja, man kan ju också ställa sig en väldigt enkel fråga. De säger ju: De har den här hubble teleskop som ska kunna ja. se långt bort i rymden, i andra galaxer till och med. Mm. Jo, men då har jag, jag har faktiskt läst någonstans att. Äh, jag har, nu kommer jag ihåg faktiskt. nu Jag har läst någonstans. En fråga på NASA, alltså den NASA-websites, någon frågade varför brukar de inte Hubble för att filma vårt system? Mm. Och då svaret var från någon slags uh, rocket scientist som förklarar Nej, men du förstår, Hubble-teleskop kan inte fokalisera så nära på, på, på någonting så nära som vårat solsystem. Det kan bara ta fokus på längre, mm. det liksom långsyns då. Hubble-teleskop är långsyns. Ja men, det gud, varför sätter de inte en annan kamera med en annan objektiv på, på samma maskin då, som har habiletenskaps? Så vi kan också va? Vi kan mm. ha en kamera som visar vårt system. Mm. Ja, det kan ju ha varit en kamera som man kan zooma in lite grann på Mars ibland, zooma in på Venus och sen zooma ut. och se. Vi skulle ju ha idag en sån kamera. Varför skulle inte de... Ha teknologin för att visa oss det absolut viktiga systemet som, som vi har, alltså vårt eget system. Mm. Det finns inga kameror som, som visar en, en dag efter dag hur vi rör oss. Mm. Mm. Nej, de kan inte skylla det på kostnaderna heller i och med att, de att det finns tu, tusentals satelliter som de har haft råd att skicka upp. Ja, um... kommer att säga att satelliterna är inte så långt borta. De är bara 36 000 km. Mm. Alltså... Tre gånger våran diameter. Ja, men de säger: De har probes som åker hur långt som helst bort från rymden. Nu. Mm. Och, och de säger: De kan stoppa vilken som helst eh, satellit mm. i vilken som helst orbit ungefär. Mm. va mm. Då kan de ju bromsa ner och, och säga: Nu vill vi har det i 36 000 km, nu vill vi har det i 1000 km. Mm. Varför har de ingenting? Är det så väldigt ointressant att se hur våra eget solsystem. Ja, ah. äh, fungerar. Mm. Mm. Nej, istället ja, nej. så har de stillbilder av, av jorden. va mm. Famous mm. Blue Marble som de kallar det. Den mm. första skulle ha varit gjort i 1972 då med Apple och 17. Mm. Och sen så har de andra bilder nu så Det är ju helt annorlunda Hur <gör> jorden var ju det kan ja, vara. Mm. Proportionerna ja. till ibland Nordamerika Ja men det, det är ju faktiskt De här jordbilderna är väldigt Väldigt suspekta för att man, mm. när man tittar på dem Väldigt nära som jag har gjort mm. Så ser man ju sån här Molnformationer Som har blivit klånade mm. Runt omkring i världen mm. Mm. Det är Absolut klonade. Du kan ta mm. en sett dem. Det, det, det är faktiskt fake photography mm. är, oh. som de, de visar världen med ja. och även så de, de har är... inte något genuint bild av världen det har Nej. de inte Nej, de har inget instrument där de kan visa mm. något som är eh, konsekvent om man skulle jämföra de här olika jordbilderna ta 7-8 olika jordkrotten lägger de bredvid varandra så ser man att proportionerna på exempelvis Nord- och Sydamerika ändrar storlek beroende på vilket år de har tagit den i relation till hela cirkelnjorden. Mm. Mm. Är det beroende på vilken version de har fått? Ja, men en gång kom jag ihåg, när var det? Det var kanske ett par år sedan. Ett par år sedan så tror jag de, de försökte de, de, ja, de gav ut en liten, liten kortfilm, det var många sekunder. Det skulle vara var det månen som åkte närmast kameran Och med jorden i bakgrunden. Ja, men så... <laughs> Ja, jag vet jag nej, kan det, jag det, inte förlora det, det, det verkar så... som var volonting som inte så verkar ut så mm. Men det men, var bara men... liksom, tre sekunder och video som man de menar det var usann ni alltså, ja, riktig ja. video. Ja, nej jag, jag, de jag inte vilja... seriös alltså. Nej, nej, precis. Men jag skulle säga så här också det här jag menar du du skulle precis släppa in bok Simon. Mm. Så det här är ju liksom precis i början, och det ska bli superintressant. Mm. Och jag har ju tittat på det här, och jag tycker det här är, är en. en, ja, en jag, jag menar, jag kan ju inte så mycket om astronomi. Mm. Jag har inte sysslat med tidigare, men, men liksom den här teorin makes perfect sense. Mm. Mm. Och jag är ju fullständigt övertygad om att när det här kommer ut till så kommer det vara andra astronomer som tycker att det här är ju det här är ju rätt, liksom. mm. det här är, och det kommer att bli en växande skara och då kommer vi mm. snart till en punkt. Ja, men då får väl NASA då, om de ska anser sig vara auktoriteter i det här området och veta vad de sysslar med och allting är... Mm. Ja, men då får ju de bemöta detta. Då får ju mm. de prata om de här mm. sakerna också då. Mm. Men ja, jag är väl lite pessimistisk att det kommer ske då. Jo, innan så kunde ju se när, när ni på Klosboren började montera ner rimfärgen och satelliter att de hade ju ett motdrag då som de har sått ett frö till längre tillbaka och det är det här med platta jordteorin liksom. så att det är ganska mm, ja. många som har fastnat i det nätet ja. att tro att det är platt och går runt och, och så. men liksom, här blir det liksom lite annan magnitud för här kan ju astronomer och sånt verifiera själv att, att modellen stämmer så att det blir ju kanske svårt att lansera någon liknande teori ja och ska NASA ha någon som helst storhet, då, då måste de ju prata om detta, ja. Bemöta detta. och det kommer men de inte det göra, inte och det kommer inte innebära att då har de ingen trovärdighet så det vi gör nu eller lägger en liten dynamitgubbe under Nasa och den tickar. Och ja. när vi väl får bollen i rullning så kanske det är förhoppningen är att det händer saker och folk börjar liksom komma ja. till Jo, så. nej men de, som, som Patrick säger, det är liksom, det är väl vi kan, vi kan vänta länge före Nasa och man tar upp det här på ja, någon ja. som helst jag kommer på, nog att tysta äh, ner det så länge det går men sen ja, så kommer det ju komma till en punkt när det, det inte går liksom mm. Att, mm. Äh, alla vet att, att det är geocentriskt solsystem mm. men för att liksom vara en del av systemet och få mat på bordet och så så, mm. så går det och säger det som förväntas av dig att det blir liksom, äh, däremot i astronomikretsen så kan jag inte se hur, hur den inte kan liksom börja, i alla fall en diskussion måste ju börja mm. Mm. Det, det finns ju inte hundra olika teorier nu va det finns bara Flat Earth så finns det Copernicus och så finns det denna liksom ungefär va? har ni andra teorier oh, det finns geocentrisk. där Ja. Jorden ska vara helt stilla och men det, det är det. jag inte jag vill jag vill jag, vill lite, stor... jag hoppar till oh, lite när goodness. du sa att du la in en som någon slags sososystemsteori för att som alltså, är det bara det, trams det, alltså det, <laughs> det finns <laughs> inte men vi har vi har hotell med. Vad är på skoj? Ja, ja ja jag förstår det ja jag, men det är ju den här ja nej det, nej, det är en NASA-propagandaoperation. Mm. Jag, jag säger ja. det för det, det, ja. det, ja. det var klart kanske det var klart att det är en absolut, äh, helt en kreation av NASA äh, Damage Control Department. Mm. För att det blev så från och med 2009 så startade vi och visade att NASA absolut inte gör vad de gör. Mm. Och inte upp i rymden en gång. Och då var de tvungna att göra någonting för att äh, associera människor som har... Kommit till den slutsatsen mm. med sådana som tror på att världen är platt. Mm. Så att nu det är det precis det man de gör. För att alla de som har sådana här video, mm. de konstiga entiteter på YouTube, de säger alla, åh oh, ja, oh, oh, och NASA, de åker ju ingenstans. Och NASA är helt fake. Mm. De, vill, de vill absolut göra en, det heter Discredit by Association. Mm. Det heter, i, tror jag, i Intelligence terms, mm. Right? Mm. Alltså i CIA Thousand. Mm. Mm. Mm. <tryck> klassiskt och det, propagandagrepp. Ja. Och, men det har de planterat sedan länge tillbaka. För jag spelar helgen nu och kollar lite så här: äldre NASA-filmer. Mm. Uh, och, och där sa de ju just att det finns uh, tider då människor trodde att jorden var platt och sånt där. Liksom. Ja. Så att de har ju lagt in det som liksom, man någon slags damage-kontroll för att de inser att när folk börjar genomskåda deras, deras uh, lögner så kan de lansera den här teorin att de som ja. genomskådar det, de tror att jorden är platt. Det, det kan ju vara så. en gammal sak som, som går längre tillbaka, ja. tillbaka i tiden också. Mm. Det kan ju vara så. Den här Robotham som uh, var den första som kom upp uppe i fläder? Och jag menar det som är... En sån här intressant grej som jag måste bara nämna nu. Som fick mig att höja till. alltså Det här med, med propaganda. Och vad, vad som pågår nu med media och så här. Mm. Alltså vi, vi har ju fått detta förklarat för oss. Det här är ju egentligen inga konspirationsteorier. Utan de säger ju själva egentligen kan man säga. Hur det går till Och, och mm. jag, har, jag hade ju den här... Simon och jag här hälsat på nu- och har den här boken eh, av Edward Benay- som heter Propaganda- mm. liggandet framme. Som jag vill ha läst Den har vi om. väl alla i vårt bibliotek? Ja, det hoppas jag. Och den, men den, den, är, jag den är skriven på, på 20-talet. Och den, den pratar ju om det här med propaganda. Och det, det som var så komiskt är att- det står ju faktiskt här på baksidan- vad som pågår i världen just nu. Mm. Det står nämligen så här. Att- During World War One He, he was, uh, Edward Mayer, an integral part along with the Walter Lippman of the U.S. Committee on Public Information, a powerful propaganda machine that advertised and sold the war to the American people as one that would make the world safe for de de democracy. The marketing strategies for all future wars would be based on the CPA model. Hmm. Så att, jag menar det här med, med 9-11 och vad de sysslar med liksom. Ja, de, de, de talar om, ja, om det här är så här vi har, jo, det är de berättar. skulle göra. Om man ja. vet vad man tittar så berättar de redan vad de håller på med. Men ja. det är ju att folk inte ja. kan greppa och liksom verkligen ta dem på deras ord för att det finns så mycket information där ute. Ja. Så alltså, det är svårt att orientera sig. Mm. Och vad jag med de här sakerna vi har suttit och pratat om i, i här i, i Kubono då liksom, Att jag menar att Tinneberg kanske, det, det ser väldigt märkligt ut på bilderna. Mm. Vänta lite förrän du fortsätter får jag ha för eftersom ja, ja. du citerade den här boken ja, ja. på det ja. Jag vill bara, bara göra stenklart att det är mm. Edward Bernays mm. som mm. har äh, äh, skrivit i den boken som är alltså The Nephew of Sigmund Freud. Mm. Mm. Mm, han är mm, liksom ja är liksom i fem miljoner saker fem miljoner kopier och han kallas för men <laughs> den här boken det finns liksom, den här boken är inte till liksom exempel kritisk mot Edward Bernays det bara liksom visar vad hans mm, mm. taktik var mm. och så blir han då kallad det står ju också är ja, det är ju han som har skrivit ja, den va han har skrivit, har skrivit. den Ja, men det finns inte ens uh, I förordet. Han bara säga väldigt, <laughs> va, väldigt tekniskt vad detta är om. Ja, va, utan ja, att ja. säga att det är en skandalös ja. bok egentligen. Ja. Här. ja, den är jättemärklig. Och den är skriven på 20-talet. Och den är, den går ju naturligtvis att köpa idag via Amazon. Och den är liksom bara på 130 sidor också. Folk har ju lite svårt att läsa tjocka böcker idag. Men här mm. har ni 130 sidor. Jätteintressant. Ja. Ja. Och, då, och då, blir, då blir det så Då står det här... Att Edward Bernays blir kallade Father of Public Relations. Mm. Father of Public Relations, det hörs väldigt mildt ut. Mm Han -hmm. wow. behöver ett annan uh, nickname för, för ju inte Father of Public Relations. Det hörs ju mm. väldigt smickrande ut. Mm. Han är Father of Propaganda, of, of, propaganda. Of, uh, propaganda for Nefarious Purposes. Han är en father av... Uh, Propaganda for starting. Of, of war and war. war yeah. Uh, yeah. acceptance. Yeah. War creating. Det är han father av mm. Inte father of public relations. Det är ett finare yeah. ord. Det var annan som ändrade. för det, det hette ju Department of War i USA innan. Och sen så ändrade oh. de namnet till Department of Defense. För att liksom, yeah. <laughs> men ändå så är de ute och krigar. Och liksom uh, är och och det är och Peacekeeping Forces uh, också. Det uh, är <laughs> <also>. uh, <So laughs> det de har <laughs> de sänder där. Department of Offense. Det heter ju Peacekeeping Ja. Alla möjliga militära operationer. Det kan man ju hitta överallt i samhället idag. Operation Freedom. Operation ja. det, det, det är det som det går kallar kallat nu. Ja, det hur, man, hur man ändrar en... språket hela tiden. För att liksom, ja, men det är ju en bra bok att börja vid. Speciellt om man är ny vid det här. För att kunna ta på sig mm. de här glasögonen som vi har. Som vi använder för att, mm. för att se igenom alla rökmoln Så är det ju mm. inte helt fel att börja med Edward Bernays bok som vi ja. har här. Och, och har en annan igen. bok också som jag köpte som var liknande. Ja, liknande bra. Och det var Crystalizing Public Opinion. Så den kan man ju lägga i sin varukorg samtidigt. Ja, så ja. Uh, uh, Nej, men och, och sen just det här att då en marknadsstrategi för framtida krig och då var ju då 9-11 var en del av en marknadsstrategi för det kriget de skulle dra igång då mm. Mm. Ja, och, och, och det var ju så att dagen efter 9-11 eller samma vecka så var de redan i Afghanistan liksom. Mm. Samma kväll till och med mm. <laughs> Samma <laughs> Samma natt Det finns bilder då, men bilderna är ju bara helt svarta och ser som en lite eller explosioner långt borta mm. och säger, yes, we are already striking back, we are in Afghanistan och redan bombar Afghanistan mm. säger de på CBS eller CNN eller vad det var mm. Så mm. de måste då haft klan fullastade de amerikanska soldater som och då. bara väntar, om oh, någonting konstigt händer i mm. USA så... Så åker mm. behöver... direkt i Afghanistan, ja, ja, det, det är ju det här bilden hör till, hela, ja. Ja. Ja. Men i, i längden här så säljer de ju in sju krig egentligen och i, i sju olika länder, de start Även ett, ett dronkrig mot Pakistan oh, no. som är gömt, som de inte ens är för på papper men som de driver givetvis högst illegalt mm. eh, mot internationella mm. regler. Mm. Eh, och det, hela det här som ni beskriver här, det är ju det är bara för att få sätta igång det här och, och starta det för de känner ju givetvis otroliga pengar på mm. de här krigen då, som den amerikanska skattebetalaren betalar för, och upp till två tredjedelar av deras skattepengar går till deras amerikan eh, War Machine, mm. Eh, mm. ibland, vissa år. Mm. Eh, så det är ju ja, otroliga summor pengar då, som går in till Federal Reserve via IRS mm. i längden mm. Mm. Eh, för det här. Ja. Ja, men det är ju samma slutsats, det är liksom en elit som samarbetar internationellt, som eh, använder folket för att, för att utföra sina kostsamma och blodiga krig mm. och de spelar ju aldrig sitt eget blod själva utan det är liksom, det var ju en kanker och liksom människor mot varandra mm. så att man slåss och, och har konflikter i all oändlighet för att då kan de liksom genomföra sina planer bakom den här rökridån. ja de men och de, men de måste ju jobba på det här sättet då va? de, de mm. måste liksom göra sådana här propagandaaktioner mm. och vi måste gå på det mm. och det har vi gjort med 9-11 till exempel då mm. men om vi slutar gå på det, mm. då blir det ju väldigt mycket svårare. Mm. Ja, då, då förlorar de ju sin, mm. sin, sin, sitt viktigaste vapen. Och det är ju ja. median då. Ja. Mm. Och, och sin trovärdighet liksom. Mm. Och det här att då... Ja. Men det är ju dit vi måste komma. jag måste vi ju fånga ungdomen också. Som, <laughs> eh, som systemet vet så är det ju att man, eh, de är väldigt måna om att eh, ta tag i ungdomen i ett tidigt stadium. Liksom. Vi ska lämna in våra barn till dagis och, och de ska börja i skolan ett år tidigare nu än vad de har gjort och så får man ju lära sig den officiella versionen av allting så att det är liksom eh, hela systemet måste ju förändras i grunden på något sätt hela utbildningssystemet och media ja, ja, ja. och liksom, det ligger ju djupare än bara att media ljuger för visst. det är liksom inrotat i alla våra institutioner ja, ja, och Nej, men det. Är, ja, ja och... visst och det är ju inte bara media det här men liksom, det är ju det som är deras viktigaste verktyg att ja, liksom, vår trovärdighet. Mm. trovärdighet i media men precis som du säger det här är ju en process liksom och som är jag tänkte på en dag att... Nej, Rom byggdes inte på en dag. Och det tar väl inte en dag att riva det heller. Nej, nej, nej, tycka. Nej. <laughs> nej. Men det, Men det här är ju som tjejsans nya kläder. Att det krävs ett litet barn som pekar på att tjejsaren är naken. Ja. Och så, ja. Ja, mm. Helt plötsligt så ser alla andra att tjejsaren är naken. Och det är ja. det... Mm. <laughs> ja. Men med det här med, med... Och det är liksom Simons... Uh, modell och kommande bok och så här, vad jag menar den, den, den visar ju det här med att Copernicus funkar ju inte va den kejsaren har ju inga kläder det, det går liksom inte ihop, det går inte ihop geometriskt det går inte ihop logiskt det är bara problem efter problem efter problem och sen är det också det att de här problemen man har inom astronomin som man inte har kunnat lösa då, utifrån Copernicus-modellen, ja, de förklarar ju du att liksom. Mm. Det är ju det som mm. mycket boken handlar om, att du tar alla de här klassiska problemen och så, ja, men så här, så här kan det vara om vi utgår från den här modellen. Så mm. då funkar det, då stämmer det, liksom. Mm. Mm. Så, ja. Ja, det är det problem som de anser existerar. Det är på det är, nej, nej, absolut, det är problem som står i ja, alla böcker. Ja, ja, ja this ja. is a mystery ja. for uh, astronomy to solve. Ja. <laughs> liksom ja. den saken som kommer tillbaka. Mm. Och de är ganska heliga då när <laughs> de säger sådana saker. Men det är en rad problem som aldrig har haft en förklaring. Ja. Men som jag då har såklart, liksom jag, jag, jag gjorde stor forskning för att förstå vilka är de här problemen exakt. Jag tog, tog den ena efter den andra och såg om det kunde förklaras. Och det har faktiskt gått fint. Det, har gått helt sin. det, är det sista problemet som det här parallax, istället för parallax, mm. har blivit löst av, av Taikos modell. Av mm. geometrin av Taikos modell. Mm. Så det jag, menar, jag det var inte någonting som jag förväntade mig. Det gick över alla mina my wildest uh, dreams. Alltså. Mm. Men det, det gick så som sagt, men stadigt så klarade jag det. Då. det, är det. Så det är allting liksom. är ju då. För grundet att man, man måste förstå att vi snurrar sakta runt i någon uppsmana. Som mm. är som är. Och vår är intern av solens områdsbana. Den ligger inne. Men det kommer ju då. Det måste man då se på, Modell, ja. på modellen. När man en gång går till Taikosium. Mm. Som vi har kallat vår planetarium. Mm. Taikosium. Version 1 just nu. Sen blir det också en 3D-version mm. som Patrik kan förklara Ännu bättre än mig, ah, det är han som har gjort den. så Precis, och det blir lite mer för... Den är dom ganska dom. vacker. Ja, verkligen. Mm. Hur, hur vi rör oss. Ah. Mm. En sol igår. Den är ju inte helt färdig nu men snart blir det... Man ska jobba vidare på det och få alla planeter in i den 3D versionen. Mm. Mm. Precis, det är lite kodning som behöver göras där och mm. skriva programmet så det tar väl sin tid. Ja. men det ska gå fint. Så... Men här Patrick är... han har nu Uh, han har kommit fram till liksom uh, det blir mycket enklare för honom nu, nu som jag jobbar på 2D-versionen mm. så har han liksom här, de här och uh, mm. översiktade med det mm. och så nu, nu gör han det som gör hans hans idé och hans uh, hans initiativ då att göra 3D jag tyckte det här är för mycket det, det är ju ja. för komplicerat tänkte jag ja. men han ja, är otroligt kicklig mm. ja så, så då, då kan man alltså ställa sig på jorden på den här modellen och så ja. se hur ja han menar han ja, menar vi kan komma så långt och liksom... man, man kan även ställa sig på Mars och se hur hur, hur jorden ser ut från Mars då. ja teoretiskt så kan vi göra alla sådana saker i ja. 3D versionen ja mm. mm. och det blir ju fantastiskt spännande ja mm. mm. Precis. Och... Mm. Ja, och jag tror att det är, det är enkelt att förstå också om man använder den och man kan sätta in sig, sig själv på, på jordklotet som en annan person var med igår och tittade på modellen mm. uttryckte. Så mm. om man är lite ny för det här så kan man ju äh, göra konkreta exempel så att man lättare förstår vart man själv är. Mm. och vart de andra himla är någonstans så mm. att man lättare förstår att modellen faktiskt fungerar Precis. Mm. I, ja visst, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag har ju försökt så mycket jag kunde med mina grafiker i boken att göra det men det finns mm. ju en, en gräns till hur mycket man kan Precis. göra med ja, Precis, en, det, det går inte att få in någon rörlig bild en, i en boken. Det är, Nej, nej det, är bild, så att det man får ju använda sig av och ja, sträck och... Men, Men det skulle gå bättre. Ja. Vad gick Paddyk nu? Kommer han tillbaka? Mm. Jag vill att han ska kommentera ja, på ja. hans 3D-modell. Ja, han kommer väl alldeles strax tror jag. Jo. Men det, det fina med den är ju att man då kan också se i liksom real-time. Till exempel Mars som går, går baklänges och gör den här kringlanden. Gör den åker i Aetron Raid och... Ja, det var ett av de starkaste bevisen för mig. Mm när man ser den här kringlan också de här fotografierna som man kan ta fram som finns det finns en turkisk fotograf som har fotograferat de här kringlarna under ja. två år ja, just det. Så då ser man, och så jämför man de här kringlarna med fotografen mm. och så Simons modell och så ser man att det, det passar exakt in, ja, det är en i liksom. ja, mars. Så att det är liksom bara den liksom. Alltså hur hur mm. förklarar de det här i, i kopenikanska systemet? Jo, att liksom vi... Det går inte. Det, det går inte. <laughs> så liksom det räcker ju nästan att bara visa mm. den kringlan på mars. Så, ja. Ja. så, så är det klart. Ja. Men många, många har väl inte förstått att mars gör en kringla utan det är väl bara de Nej. som är insatt i astronomi. Ja, ja, då ska man ju vara väldigt insatt i astronomi för att mm. vara med på den. Mm. Att, eh, den gör en kringlång om det var varannat år ungefär. Och, ja. eh, den bildar till slut ett mönster då som ser ut som en blomma med 5-6 blad. Men ja. eh, det är lättare att förstå och se när man, när man kollar på 3D-modellen och, ja. och, och använder sig av tracing. Mm. Så. Vi snackar just det här Patrik, tillbaka nu när vi snackar om din 3D-modell som mm. håller på att komma till, till liv. Tycker du det är det? Och just att man som, som Martin sa här att man, kanske man då kan liksom sätta sig själv på jorden, men kanske också hoppa över till mars och se hur det ser ut från mars och, det, och allting men. så ja, så visst. Så som man, man bara kunde drömt att göra i, i, i en annan modell för att här har vi. Ja, ja, finns det någon. Kan man göra, jag, jag tror inte. Jag, vad jag vet så finns det ingen liknande planetarium då som gör, som gör att du kan sätta dig. Menar, nej, virtual inte, reality, nej, va? Nej, simulera precis vad du vill. Bra från som helst planetarium. Liknande. Och det, det, det är lite konstigt egentligen att det inte finns. Mm. Uh, för att man kan ju säga så här med liksom, ja alla vet ju det med 3D-tekniken, hur långt den har kommit idag. Mm. Alltså de här spelen som finns. Ja, det är ju, spelen du kan så. ju, Du kan ju liksom göra, modellera egentligen vad som helst i 3D idag va? Men, men det har kanske inte använts till så mycket vettiga saker då. Det är balla spel då, men det är ju väldigt roligt det här. Ja, det är möjligt att det finns något spel som har liksom ja, det, baserat sig på solsystemet. Jag har kanske, kanske inte hört om det. Vi, nej, jag spelar inte nej, så mycket ja. Eller jag spelar aldrig idio games och, men och och, och och det finns ju spel som där man är ut och åker i rymden då Jaha. det är de ju väldigt liksom Röstade. Det finns mycket då. Det men finns. då, då när man kommer till solsystemet så vet man ju hur det mm. liksom, är konfigurerat mm. då, men mm. hur som helst alltså, jag håller på att göra den här och det är väldigt roligt och, den, och, det, och det blir ju precis så här när man, när man liksom Modellera det här i 3D så kommer mm. det att bli sen att man, man, man, man kommer att kunna välja vilken utsiktpunkt som helst i en sån här 3D-modell. Mm. så att äh, mm. Mm. Men den är precis på påbörjad. Ja. Jag, jag får jobba vidare på den här. Mm. Ja. Det Men, äh, folk kommer ju undra var man kan köpa den här boken. <laughs> äh, Någon planering var. Äh, ja. tikos.info Mm. www.tyckos.info Så där, där kommer information ska... finnas? Ja, ju, det är där man ska hålla utkik. Och det ja. handlar om eh, när och hur man köper boken och eh, när vilken? de här Tycosium-simulatorerna finns redo mm. och så vidare. Mm. De, de, och vilken vi... version man vill köpa för det kommer finnas ett antal olika... Eh, Ja, vi får ju se. Vi har, inte, mm. vi har inte planerat. Vi vet liksom inte riktigt hur man, vi ska göra. Man, man är äh, lägre ganska nära i faggarna. Så att, ja, äh, jo, jo, visst. Snart så yeah. kommer boken. Mm. Alltså, webbsidan är inte färdig ännu. Den är helt provisorisk. den mm. blir då ticos.info kan man gå till och se hur vi äntligen liksom får lite ordning på det här. Vi mm. mm. ska ju då ha kanske två olika versionen av boken. En full color och en black and white, så so mm. det blir olika budget. Mm. Och, sen, uh, och även elektroniskt kan man köpa. Även elektroniskt, mm. så det blir då... Men jag, skulle, jag vill ju absolut ha en, en uh, fysisk kopia i, i min bokhylla och det uh. tror jag de flesta vill ha, för att uh, uh. man vet ju aldrig hur, hur länge internet får vara så fritt som det är nu och liksom när allting är digitalt yes. så kan man ju gå in och ändra saker mm. så att, och det vet man ju har man en bok så går det inte mm. att ändra efterhand utan då är, då är Ja, men då, då får vi jobba på det ja. till att kommer ut en pappersbok också Ja, ja. Ha, vad säger ni? Ska vi... Ja, det, vi har väl en och en halv timme nu så att det är väl ganska bra mm. eh, längt på avsnittet så yep, vi ja. tackar lyssnarna eh, för att ni har lyssnat ja. och eh, på återhörande och åter. Godt, ja, det Ja, ja. ja.